Bon dia a tots. Benvinguts al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Figueres aquest dissabte per al lliurament dels premis de la desena edició dels Premis d'Experiències Educatives Josep Pallac. Us explico breument com anirà l'acte, és molt senzill. De seguida prendran la paraula la senyora Maria Godoy i el senyor Josep Maria Soler. Llavors farem la lectura de l'acte, numerarem els premiats, enguany us avancem que ja hi ha un excèstit i un premiat, els corresponents parlaments i llavors estan claurant aquest acte el senyor José Fernández i l'alcaldessa Figueres la senyora Marta Felip Comencem doncs passant la paraula al senyor Josep Maria Godoi que és el regidor d'educació de la ciutat de Figueres Bon dia benvinguts senyora alcaldessa director dels serveis territorials president de la Fundació Pallac alcalde de Begú regidors i regidores de l'Ajuntament de Figueres membres del jurat, família Pallac senyores i senyors Uh, abans de res uh, permeteu-me excusar l'assistència de l'alcalde de Palafrugell que volia ser present avui aquí però no, no ha pogut venir en tot cas, bon dia a tothom i molt benvinguts a l'Ajuntament uh, agraeixo molt sincerament la presència de la senyora Teresa Jové Vídua Pallac i de la seva filla hagin un any més pogut i pogut ser aquí avui amb tots nosaltres així com els membres de la Fundació Pallac que en aquesta desena edició de lliurament dels Premis d'Experiències Educatives Josep Pallac Figueres des de fa molts anys es defineix com a ciutat educadora i la convocatòria d'aquests premis és un exemple d'aquest compromís no només amb la comunitat educativa de la ciutat sinó de tot el país en aquestes deu edicions eh, s'han presentat al premi un total de 180 treballs en aquestes deu edicions. I l'Ajuntament hi ha destinat la quantitat de 73.500 euros en premis. La voluntat, per tant, de proposar innovació, estudi, reflexió i modelització de la pràctica docent queda ben justificada amb aquestes xifres i amb aquest premi, però reforçada més per la internacionalitat manifesta de tota la comunitat educativa de Figueres en la millora de l'educació de la ciutat i del país i el reforçament dels lligams entre tots els agents implicats en el món educatiu mitjançant el Pla Educatiu d'Entorn i el Pla Estratègic Educatiu i Formatiu de la ciutat de Figueres. En tot cas, eh, i pel que fa a l'avaluació de l'actual convocatòria, eh, s'ha d'indicar que s'hi han presentat 17 treballs, exactament els mateix, la mateixa quantitat que l'any anterior que han vingut de diferents localitats de, la, de Catalunya, com són Roses, Sitges, Untinyent, en aquest cas País Valencià, Barcelona, Vic, Olot, Tona, Cubelles, Mataró, Figueres, Berga, L'Escala i Granollers. A diferència d'altres edicions, però, en guany, la tipologia de centres ha estat molt més variada. Abans ens trobàvem que la majoria eren de centres de primària. Aquest any hi ha hagut sis instituts, sis escoles de primària, dues escoles concertades dos centres no recalats i un centre d'educació especial tots els treballs presentats tenen, han tingut una gran qualitat i ha estat molt difícil pels membres del jurat haver-nos de definir per un en concret en tot cas aprofito per agrair als membres del jurat la seva gran feina de valoració d'aquests 17 treballs i l'anàlisi que n han fet de cada un d'ells i per finalitzar només dir-vos que desitgem que aquests premis segueixin sent una motivació més pel món educatiu i per fer que l'escola catalana ens ajudi tots a tenir una millor societat i un món més just. Moltes gràcies. Gràcies al senyor Josep Maria Godoy per aquestes paraules. A continuació pren la paraula el senyor Josep Maria Soler, president de la Fundació Pallac i també membre del jurat. Bon dia a tothom. Eh, salutació a tothom una vegada més eh, autoritats eh, alcaldessa, representant dels serveis territorials eh, alcalde de Begú, família Pallac eh, membres del jurat amics tots, ens retrobem com amb altres edicions en aquesta sala d'actes Eh, i ens sentim enormement feliços de ser així i em penso que ens anem de felicitar a mi, en el meu cas, em pertoca fer-ho eh, eh, per una doble o triple condició, jo diria una, com a condició de, de eh, membre del jurat com a president de la fundació que porta el nom de Josep Pallac i també com admirador d'aquest gran mestratge que en el seu moment eh, ens va facilitar el propi Josep Pallac. La desena edició, D Unidó, per tant ens anem de felicitar i hem de felicitar-nos amb un sentit ampli. Jo penso de que ens hem de felicitar d'haver arribat en aquesta desena edició i de poguer-ho amplificar, com veurem en el que ara us explicarem, es deu a moltes a moltes coincidències, a moltes complicitats en primer lloc a les autoritats a les persones que estan al capdavant de les administracions i que faciliten de que per exemple avui siguem aquí i hagin pogut doncs, en el cas de l'Ajuntament de Figueres en tots aquests anys invertir tots aquests diners amb, amb aquests premis i enaltir amb aquests premis l'educació i la figura de Josep Pallac per tant les autoritats en primer lloc per propiciar que tot això es pugui mantenir i augmentar en segon lloc, a tots els professionals, els professionals de, de l'educació formal i de la no formal, a totes aquelles persones que en el dia a dia, potser a vegades d'una manera molt anònima, estan al peu del canó fent possible de que sigui cada dia una experiència brillant, una experiència reeixida allò que tira endavant i que potser en aquest dia a dia passa desapercebut, potser ni el veí ho sap, i potser no tindran mai cap premi però és igual, però ens n'hem de felicitar per tant en aquí hi ha ja fet extensiva la felicitació a els que seran guardonats avui però també a tots els altres que no seran guardonats i a tants que potser no s'han ni presentat en aquesta edició dels Premis Josep Pallac, però que sabem positivament de que fan una tasca encomiable per l'educació entesa en aquest sentit global, en què des de la Fundació doncs, volem també eh, extendre. En tercer lloc, també, felicitar les famílies i els propis eh, alumnes o nois o noies, d'aquesta manera o altra, hagin participat eh, en els projectes, en els en els treballs, a eh, tot en el procés d'elaboració de, de d'aquestes experiències. Mm, I eh, jo diria que també hauríem de felicitar com no, el que cada any ens puguem trobar aquí amb la Teresa Jover. La Teresa Jover eh, ens acompanya, la Teresa Jove amb la seva filla Antònia, doncs dóna encara més, Proximitat, més familiaritat en aquest acte i ens en sentim des de la Fundació i em penso de que tots plegats enormement contents de que sigui així, gràcies per ser-hi des de la Fundació ens sentim també molt feliços perquè potser l'any passat ho vam remarcar que el nostre lema és tothom educa s'educa tothom, fem xarxa i ens en compte perfectament de que en aquí, amb aquest acte, estem fent xarxa. Amb aquest acte estem tirant endavant, eh? tots plegats estem en eh, tirant endavant, és una mostra, un botó de mostra, del molt que es fa en aquest país perquè l'educació doncs, pugui anar endavant. I n'estem segurs de que això anirà molt i molt eh, a més en el futur per moltes raons que tots coneixem. Eh, I aquest futur, justament, eh, eh, pel que fa als Premis Pallac, doncs, a partir d'aquesta desena edició parlarem no del Premi Nacional d'Experiències Educatives solament, sinó que parlarem dels Premis Josep Pallac d'Educació. Per què? Doncs perquè, tal com ja vam l'any passat eh, eh, vam comentar en aquesta mateixa sala, que hi havia l'intent des de la pròpia fundació, l'Ajuntament de Begur, l'Ajuntament de Palafrugell i com no el Pal de Paller, ajuntament de Figueres, de tirar endavant els premis conjunts Josep Pallac, doncs això ja és una realitat. Estem a punt d'assignar un, un conveni, no deixa de ser aquest conveni un paper, però que l'acord hi és ampli, total, com per compartir aquest sentiment d'apropar-nos cada vegada més l'educació entesa globalment però també per enaltir la figura de Josep Pallac eh, Ens sembla que és el moment també no de, de parlar-ne extensament però de dir-ne dues coses només que sapigueu de que el premi aquest d'experiències educatives serà i és lògicament el pal de Paller avui estem a la seva desena edició Eh, eh, doncs a partir d'aquesta desena d'edició, aquest Premi Nacional es veurà acompanyat per dos petitons al seu costat eh, com són el que patrocinarà l'Ajuntament de Begur i el que patrocinarà l'Ajuntament de Palafrugell on hi ha la seu de la Fundació Josep Pallac eh, sabeu que Begú, Esclanyà Josep Pallac hi tenia la residència la 3 encara hi resideix eh, i i en allà enterrat en Josep Pallac. Bé, ens enorgulleix molt que sigui així i el premi justament aquest de l'Ajuntament de Begú serà el premi que en direm de narrativa curta, eh, juvenil, en tant quan estem pensant en que els premis aquests nacionals Josep Pallac doncs, vagin una mica també amb una franja d'edat Uh, aquesta de 12-16, 12-18 en què uh, es pugui manifestar d'alguna manera l'esperit de solidaritat l'esperit de compromís social d'aquests nois i aquestes noies Per què? Doncs aquí hi ha una doble coincidència Aquest, aquesta necessitat probablement de que sigui així i que tots segurament compartim però l'hora de que és un record uh, aquell Josep Pallac que els seus 13-14 anys, va guanyar un premi semblant en aquí Figueres, eh? i que aquesta redacció que va guanyar aquest premi que posava de manifest el seu compromís social, doncs el tenim a l'arxiu. El tenim, en aquí, sabem amb, amb lletra d'en Josep, Pè... bé, doncs és recordar d'alguna manera Eh, també en el Josep Pallac, en aquesta franja d'edat, de que potser a vegades ens sembla que això que en podem dir compromís social, tons queda aparcat i en canvi, tons potser n'hi ha molt més el que ens pensem, el que passa que l'hem de potenciar. I per aquí l'Ajuntament de Begud, tons potenciarà aquest premi i n'estem molt orgullosos que sigui així. L'Ajuntament de Palafrugell, per altra part, tal com he dit, que és en allà on que tal li fa el lloc, però és el lloc on físicament doncs, eh, està ubicada la Fundació, ens patrocina un altre premi i que serà el d'articles periodístics de caire educatiu transversal. I per què? Perquè això correspon en aquest esperit de la Fundació de que sempre parlem de la transversalitat educativa d'aquesta educació entesa com a espai de corresponsabilitat en què és impossible només delegar-la en a l'educació formal o a l'educació familiar o a l'educació no formal o a altres ents tots, tots ens hi hem de fer i d'aquesta col·laboració d'aquest lligam doncs em pot sortir qualcom de projecte de persones eh? a dintre d'un projecte més global de centres o de país eh, de què cal l'Ajuntament de Palafrugell patrocinarà doncs aquest premi d'articles periodístics per tal de donar aquest missatge de que tothom educa, s'educa tothom fem xarxa i que arribi a través de la premsa a tots els llocs que pugui arribar a aquest país bé i per acabar no diria per res més que felicitar-nos Felicitar-nos perquè això que pretenem i que queda molt clar que és unir, eh? que això que diguem de que el tot és més que la suma de les parts, aquí es fa més que evident, eh? que la unió fa la força i que nosaltres, de ben segur, contribuirem d'alguna manera, entre tots, amb el nostre genet de sorra, que això tiri endavant. Enhorabona als guardonats, que d'aquí una mica sabran qui són, però enhora bona absolutament a tots, a tots els altres que no són guardonats i a totes les persones, com hem dit, que contribueixen que una tasca com aquesta no quedi només en un acte puntual, sinó que eh, augmenti el seu ressò arreu de, de, de l'Empordà i arreu del país. Moltes gràcies. Gràcies al senyor Josep Maria Soler per aquestes paraules. Passem doncs a la lectura de l'acte que realitzarà el regidor d'Educació de la ciutat de Figueres, Josep Maria Godoy. Abans, però, les persones que tingueu el premi, recordeu que l'haureu de recollir i després adreçar-nos unes petites paraules a través d'aquest mateix lloc on estic jo mateix. Pren doncs la paraula al senyor Josep Maria Godoy. Acta de la reunió del jurat de la desena edició del Premi d'Experiències Educatives Josep Pallac. El jurat del Premi d'Experiències Educatives Josep Pallac, presidit per Josep Maria Godoi, regidor d'Educació de i Cultura de l'Ajuntament de Figueres, i format per la senyora Antonia Pallac, filla del pedagòg i polític i professor de la Universitat de Tolosa, la senyora Mercè Díaz, directora de l'escola Josep Pallac de Figueres, el senyor Josep Maria Garcia, inspector del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la senyora Montserrat Noguer, coordinador del Servei Educatiu de l'Alt Emportà, i Josep Maria Soler, president de la Fundació Josep Pallac, es reuneix el dia 6 de febrer de 2014 a les 13 hores a la sala de reunions de l'edifici de serveis municipals de l'Avinguda Salvador de l'I-107 per tal de deliberar sobre els 17 treballs presentats en la desena edició dels Premis d'Experiències Educatives Josep Pallac. El jurat felicita els participants d'aquesta edició per la qualitat de les experiències presentades i decideix, per unanimitat, concedir un accèssit a una de les experiències. El veredicte final queda així, accèssit dotat amb 1.000 euros. A Projecte aprenent, aprenent dins i fora de l'institut. Aplicació d'un programa de diversificació curricular a l'institut per a alumnes del segon cicle de l'ESO amb risc de fracàs escolar. Es valora la lluita contra la marginalitat, el fracàs escolar i el fet de favorir la inclusió social. Un projecte de treball en xarxa amb implicació de diversos agents: centre, ajuntament, empreses... Se'n destaca la metodologia de treball que afavoreix la participació activa de l'alumnat en la presa de decisions. Presenten aquesta experiència Anna María González, Jordi Croset, Imma Rodríguez i Sònia Ruiz, que s'ha dut a terme a l'Institut Cap Norfeu de Roses. No ara, Molt bé, moltes gràcies. Agrair especialment al jurat que hagin valorat també el nostre projecte. En realitat és un projecte que portem a terme des de, des de ja fa uns quants anys eh, amb el suport especialment de l'equip directiu del centre però també amb el suport de l'Ajuntament de Roses, de les empreses, com ho bé hem dit, i també cada vegada més amb el suport d'altres entitats, escoles, el casal de jubilats, eh, i fins i tot els propis passejants, perquè en el projecte hi havia una activitat en el qual els alumnes sortien i, i bé, havien d'interactuar interac amb, amb la gent que passava pel carrer i havien de, de fer doncs, valer el seu la seva pròpia personalitat com a ciutadans, que esperem, esperem que, que vagi endavant. I per acabar, premi únic dotat amb 5.000 euros a... Despertem l'experit científic dels infants, les bombolles de sabó. És un treball molt ben estructurat, basat en l'experimentació científica adaptada als cursos inicials de primària. S'en destaca més la voluntat interdisciplinar i la potenciació de l'aprenentatge global basat en la lectura i amb el treball de la metodologia del treball per projectes. Així mateix, compleix una característica bàsica de la filosofia d'aquest premi, que és la seva fàcil aplicació a qualsevol altre centre educatiu. Atès aquests antecedents, el jurat ha decidit atorgar li el Premi d'Experiències Educatives Josep Pallac en la seva desena edició. El treball és presentat per Marc Peña-Roya, Judit Torné i Carme Serrera de l'Escola L'Era de Dalt de Tona. Bueno, bon dia. Eh, en primer lloc dic que ens fa molta il·lusió venir aquí a recollir aquest reconeixement. Vull agrir en primer lloc els membres del jurat, eh, a la Fundació Josep Pallac doncs per fomentar aquesta iniciativa, a l'Ajuntament de Figueres, evidentment, i al Departament d'Ensenyament per recolzar que actes com aquest es puguin dur terme. També vull aprofitar aquest moment, que a vegades costa de trobar, per fer un agraïment molt sincer a, a tots els mestres que formen part de la nostra escola. Eh, mestres que estan, bueno, que es basen en una implicació enorme, eh, que treballen amb un esforç terrible i que sense, realment sense la seva complicitat seria molt difícil eh, portar a terme un projecte educatiu tan interessant com el que tenim a l'Escola de l'Era. El treball que hem presentat és una manera d'entendre eh, la manera d'interpretar el procés d'ensenyament-aprenentatge de les ciències, eh, de la mateixa manera afavorint també l'aprenentatge de la competència lingüística dels alumnes. El punt de partida d'aquest treball neix una miqueta de l'anàlisi dels resultats educatius del nostre centre i a partir d'aquí, doncs, amb els últims anys hem anat incorporant noves metodologies de treball que a mica a mica doncs, hem pogut anar sistematitzant. El més destacat d'aquesta manera d'eficiència és que els infants aprenen a desenvolupar el seu pensament científic, es fan preguntes, eh, desperten la seva curiositat, eh, fan hipòtesis de, de, del món que els envolta, investiguen per donar resposta a aquestes hipòtesis i són conscients que de l'error moltes vegades en neixen nous aprenentatges. Aquest treball científic perdria sentit eh, sense estar molt estretament vinculat amb el procés de l'aprenentatge lingüístic, eh, no només per la seva dimensió comunicativa, sinó també per l'aprenentatge, per aprendre a escriure i per l'eficàcia lectora. Eh, el present curs, a més a més l'escola, eh, fem un projecte transversal que es diu l'Era de la Ciència, que en guany farem el primer congrés eh, científic a l'escola, on cada classe, eh, cada grup classe, podrà fer una ponència, farà una ponència sobre tot un procés investigable científic eh, que ha durat a terme durant aquest any i sent el primer any doncs esperem que, tingui, eh, que sigui tot un èxit eh, el treball en el treball fem referència a una frase que realment nosaltres com a escola ens hem sentit molt identificats que és del George Bagensberg que diu que eh, l'educació no és omplir sinó que l'educació és encendra i nosaltres a l'escola doncs, eh, ens basem molt o ens sentim molt identificats amb aquesta frase per acabar aquest petit discurs eh, m'agradaria adreçar unes paraules eh, en aquest cas el director de serveis territorials eh, a Girona com a representant del departament d'ensenyament que avui aquí ens acompanya mm, jo com a director mm, d'un centre educatiu encoratjo mm, fermament a seguir lluitant perquè aquells que no volen entendre que el model lingüístic aquí a Catalunya és tot un èxit, per aquells que no volen entendre que les escoles no hi ha cap conflicte lingüístic, eh? sinó que s'han inventat un i que està mirant de causar... Mm, estralls amb el que és l'equació dels centres que tant hem anat cuidant amb els anys aquí a Catalunya contra aquells que ens estan parlant ara de bilingüisme quan a l'escola catalana fa dies i dies que estem treballant pel plurilingüisme per tot això eh, ni un pas enrere moltes gràcies i visc a l'escola catalana Fem enhorabona als premiats, gràcies per aquestes paraules. També gràcies a tots els centres que heu participat en aquest desè Premi d'Experiències Executiva Josep Pallac. Per cloure l'acte, prendrà la paraula el senyor Josep Fernández, que és director adjunt dels Serveis Territorials d'Ensenyament a Girona de la Generalitat de Catalunya. Bon dia a tothom. Alcaldessa, regidor d'Ensenyament, regidors de Figueres, alcalde de Bagú, president de la Fundació Família Pallac, directors, inspectors que els conec de fa temps i en definitiva a tots els que esteu aquí realment eh, jo no sé com ho feu vosaltres, jo cada dia quan miro la premsa al matí, me salto la primera part i miro de buscar la part d'educació i cultura perquè realment últimament les notícies ja te fan començar el dia eh, una mica accelerat no? i portant d'inici a agafar energia positiva per començar el dia val la pena i normalment a les pàgines de la premsa on parlen d'educació Sempre trobem, sempre, o en cultura trobem alguna notícia que ajuda a afrontar el dia a dia tan dur que tenim en l'actualitat, des de tots els àmbits, també des de les escoles. No? Per tant, permeteu que l'última vegada que vaig ser aquí a aquesta taula no necessitava les ulleres, ja fa uns anys, però ara m'adono que si les necessito. Bé, mireu, es, com us deia, quan es mirar com podem llegir un titular que destaca el girament d'uns premis, com els d'avui, ha de motiu de satisfacció per al municipi que els convoca com per als, eh, al municipi, als centres, als docents o alumnes que es recugin. No? Avistem davant d'aquells actes que posen en valor les tasques que es fan en els centres, en els nostres centres, i, i, i que es fa per als nostres alumnes i per als nostres joves i infants. No? Per tant, per la seva formació, que en definitiva és l'aposta que ha de tenir el país. Podríem dir que aquests premis són com unes espurnes que que que són reflexes d'una activitat, una iniciativa i una inquietud que, que tenen els docents, que tenen els centres, no? i que, portant per afrontar el dia a dia, eh, més enllà, com es deia abans, de moltes centres que no ho fan notar, que, no, que potser no arriba a la població, hi ha molta activitat, com hem comprovat avui, de, de projectes que se treballen des del, dins de, de l'escola, dins d'un institut, dins d'un centre d'educació. Aquesta és la desena edició, com deia el regidor. I més, més enllà del valor quantitatiu, que té una xifra, en aquest moment moltes vegades celebrem molts actes a nivell social i jo sempre dic lo important no és la, la xifra perquè ens hem acostumat últimament a vegades a estar celebrant constantment els 5, el 10, el 15, el 25. Portant, una xifra és important i els 10 anys és important. Però el que és important és el que hi ha darrere. No? I a darrere d'aquests 10 anys, d'aquestes 10 edicions, hi ha hagut un valor quantitatiu de contingut i un valor quantitatiu d'actituds. Per tant, eh, els projectes que han perdut to durant tota aquesta decena d'anys realment han, han estat una aposta per actitud i per contingut. No? La complexitat i la dificultat de les situacions que estem vivint actualment en el nostre país ens obligat a explicar a reforçar la nostra confiança en el futur a partir de l'escola. Per tant, això que estic dient jo crec que ho hem de estimar d'una manera clara perquè, la situació ens ho demostra, no? com deia el director del centre, del centre premiat. Realment, en moment difícil de la història del nostre país, les escoles han estat eh, clau per ajudar a fer un tomb en la superació de les dificultats socials, culturals i de la nostra llengua. No? Per tant, l'escola a casa nostra s'ha avançat a la resolució de situacions i problemàtiques. Si ara féssim una anàlisi de molts centres nostres, estem segur, estic segur, com a docent que soc, que moltes vegades el centre busca solucions i busca la, la, la, la resolució més enllà de la resposta de la societat i més enllà de la resposta de la pròpia administració. Els centres tenen una capacitat eh, infinita de fer esforços per trobar sortides quan no la té des de fora. I podem trobar molts sempre d'aquest. Això és gràcies a la professionalitat de les persones que estan a dintre i també d'una actitud que va més enllà de la pròpia professió. No? Però clar, el, el nivell educatiu és així, és el nostre país, la societat, si no fos per aquest valor a fer que dona l'escola, difícilment podíem tenir uns joves amb un futur immediat més segur. No? L'escola ha estat el pal de paller en la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua. Per tant, recordar els ideals democràtics i de compromís a l'educació del país que propongava Josep Pallac, així com les seves propostes pedagògiques, són de plena vigència en l'actualitat. I només cal mirar eh, el que està passant últimament. No? Quan des de fora de l'escola s'afirma que l'escola hauria d'ensenyar tal matèria o tal altra, per exemple, jo l'altre dia amb els Premis Goya, sentit per l'esmiració de comunicació, que es deia que de l'escola ha també a entendre el cinema, no?, i cada dia algú diu que ha de fer l'escola no? i fa molta cosa a l'escola perquè té aquesta capacitat transversal que busca sortides pedagogies per poder arribar a tots àmbits no? però jo últimament, des de que estic que fa 3 anys al departament, me faig una altra reflexió que és la següent no podien fer-nos el plantejar al revés què pot aprendre la societat i les nostres institucions de l'escola perquè a vegades sembla que no s'adonem que l'escola en el dia a dia, des de la seva discreció de dia a dia, estructura la feina, coordina, comparteix, és generosa, prioritza, respecta l'entorn, és a dir, combina la tècnica i els valors que s'haurien d'incorporar a, a la manera de treballar de la gent, a la manera de ser de la gent d'una manera pràctica. A vegades les administracions ens ajuniem i no, no veiem que l'escola sense... Hm, tenir directrius, ella va fent, per moltes lleis que tinguem, perquè la inquietud hi és. No? Per tant, jo crec que la capacitat que té l'escola, un centre educatiu, de donar resposta, se podria incorporar moltes vegades des de la visió de les nostres emissions política, administrativa i econòmica, perquè l'escola ho gestiona el dia a dia. Jo normalment sempre dic, quan se me proposa un tema, quan estava a l'escola i jo era al departament, se, quan surt una disjuntiva l a decidir l'opció o l'opció B, jo sempre dic que ho tenim fàcil, és com quan a llengua, se pregunta el, a llengua s estu, s estudia l'oració i se pregunta qui és el subjecte o qui és el predicat. No? Qui? O quin és el complement directe. No? Llavors, quan jo dic un dilluntisme en educació, jo crec que tots hem de dir molt clar que és la següent, la resposta ens ho donarà si preguntem per què és la nostra tasca. No? Què és el millor pels nostres joves i per nostres eh, infants? Si preguntem això, la disjuntiva la tenim més fàcil. I, i per tant, això comporta que vegades, la priorització d'un centre o d'una comunitat educativa no ha d'estar envers en, en aquell sector o aquesta iniciativa, sinó envers aquell infant i aquest jove. No? Els projectes presentats, i en especial els seleccionats, són un i per veure l'optimisme i l'esforç i el convenciment per la feina que es fa dia a dia davant les dificultats que tenim. Tant el projecte Aprenem", Aprenem dins i fora de l'institut com el projecte Despertem l'eixit científic dels infants, les bombolles de sabó, són treballs d'una aplicació immediata, pràctica, real i d'una temàtica actualitzada. La, la, la, tot l'apartat tecnològic, científic, l'apartat de convivència, d'ecusió social... Per tant, són projectes que, des del punt de vista d'un docent, que quan la seva tasca va més enllà de la orientació, intenta que l'alumne aprengui de forma autònoma i ajudi al seu desenvolupament cognitiu personal, també té en compte la capacitat d'acollir-lo i acompanyar-lo amb il·lusió i generositat. Ara fa un any s'acompanyava la consellera i jo recordo una frase que va comentar que deia l'educació té implícit l'optimisme i gràcies a aquest optimisme l'escola ha aportat molt a la nostra cultura, a la nostra cohesió social del país i a la nostra llengua. Ha passat un any i, i realment encara haurem de fer un esforç més per anar amb aquesta línia, perquè ens obliga, perquè ara tothom, des d'una perspectiva o una altra, veu que la nostra llengua està en perill. I, per tant, això ens implica que tornem a reforçar amb força aquesta visió de la importància que tenim l'educació per mantenir la, la nostra normalització, de la nostra cultura, de la nostra llengua d'una manera normal com l'hem tingut aquests anys. No? Per tant, jo agraeixo molt eh, en nom del departament, però també personal com a docent, l'aposta d'aquests centres que s'han presentat als premis, no només als guanyors sinó a tots, perquè això eh, és significat de que hi ha una aposta clara per pel nostre futur com a país en el, cada un dels seus entorns i això ho fa un centre, però ho hem de fer tots l'efecte multiplicador que té en cada un de nosaltres en el nostre entorn social i familiar és l'única eina que tenim per mantenir-nos amb una línia clara de, qui, de que el posicionament ha de ser mm, segur, en fons, perquè no podem jugar amb el futur dels nostres infants i els nostres joves i, per tant, del nostre país. Moltes gràcies a tots. I ja per tancar l'acte d'aquest lliurement de Premis d'Experiències Educatives, Josep Pallac, pren la paraula l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip. Molt bon dia a tots i a totes. Uh, bon dia tinent d'alcalde, regidors de l'Ajuntament de Figueres, alcalde de Begú, uh, Josep, director junt dels Serveis Territorials d'Educació de, de, Girona, president de la Fundació Pallac, Josep Maria, Família Pallac, Teresa, benvinguda un any més, molta il·lusió de tornar-te a veure en aquí, filla d'en de, de Josep Pallac també, docents, inspectors del departament, tota aquella família i amics que han volgut venir aquí avui a compartir aquesta il·lusió que tenim de donar desena, aquest, aquest desè premi, aquest desè premi d'experiències educatives Josep Pallac. 10 anys fa que l'Ajuntament de Figueres, 10 edicions d'aquests premis Pallac, fa que l'Ajuntament de Figueres els ve d'un any, any rere any, i per tant podem parlar de que són un, un, un, uns premis totalment consolidats. Què busquem des de l'Ajuntament de, de Figueres amb aquests premis? En primer lloc, sobretot, eh, la tasca principal d'aquesta Fundació Pallac, reconèixer, posar en valor, difondre, protegir, fomentar... Eh, reconeixer el que va ser el mestre i el figuerenc il·lustre Josep Pallac però a més a més d'aquest reconeixement i del manteniment de, de, la, de la seva memòria sobretot, eh, sobretot el que volem des de l'Ajuntament de Figueres és Buscar complicitats, buscar complicitats amb escoles, amb instituts d'arreu de Catalunya, com veieu també en aquesta convocatòria s'hi ha presentat i Institut del País Valencià. Buscar complicitats entre ciutats que han tingut relació amb la figura de Josep Pallà, que entre Begú, entre Palafrugell, en Figueres, buscar complicitats a tots aquests instituts de ciutats, de pobles que any any, any es van presentant en aquesta convocatòria. 17 participants aquest any deia les xifres el tinent d'alcalde i regidor d'educació Josep Maria Godoy al llarg d'aquestes 10 edicions 180 treballs s'han repartit 73.500 euros i aquest any 17 treballs d'arreu de Catalunya i un de País Valencià busquem complicitats busquem que la gent mire cap a Figueres, les comunitats educatives miren cap a Figueres, els instituts mirin cap a Figueres buscant any rere any aquesta convocatòria d'aquests premis i que vulguin presentar-hi els seus treballs, els seus esforços, aquelles experiències que venen realitzant durant l'any i per tant també el que busquem des de l'Ajuntament de Figueres amb aquest premi d'experiències educatives Josep que en tercer lloc és reconèixer... Reconèixer i donar sortida, una sortida visible, una sortida més alegre, que és aquesta entrega de premis, a la gran tasca, a la importantíssima tasca que es fa dia a dia a les escoles i a l'institut d'arreu d'aquest país. Realment, el reconeixement d'aquests premis és a la importantíssima tasca que veniu fent d'educar infants, educar persones, educar ciutadans que seran el futur de Catalunya s'ha posat de relleu aquí sobretot avui a través dels dos instituts eh, premiats, Camp Norfeu de Roses i l'Era de, de Dalt, de, de, de Tona, a la comarca d'Osona doncs s'ha posat de relleu, de relleu avui sobretot la difícil i important tasca que esteu fent des de la comunitat educativa en la situació política actual eh, en la que malgrat tots els malgrats, malgrat les retallades, malgrat als atacs directes, a les limitacions de dret que estaven totalment consolidats a les limitacions a la nostra llengua i a la nostra cultura doncs malgrat tots els malgrats potser és perquè deia, pel que deien Josep Fernández que l'educació té implícit l'optimisme deu ser per això doncs teniu sort que per això cada dia us aixequeu amb ànims i malgrat tots els malgrats i les limitacions que estan passant, doncs aneu cada dia a l'Institut amb un únic objectiu que és fer bons ciutadans per al futur. Els dos projectes que s'han premiat són de caire o de contingut diferent. El projecte de Tona en tenia per l'explicació que s'ha donat d'aquest projecte que buscava l'educació més individual de l'infant en el seu procés d'aprenentatge, introduir criteris científics en aquest, en aquest aprenentatge. Per tant, tenia un, té, té una vessant més individual d'educació de l'infant o de la persona. L'altre, el de Camp Norfeu, te una implicació un compromís molt més social, és sobretot sobretot sobretot evitar la marginalitat i l'exclusió, no deixar ningú fora del circuit i menys en aquestes edats, amb 14, amb 13, 14, a 15 anys, que ningú quedi fora, fora de quedi la cuneta directament, evitar sobretot aquesta exclusió, aquesta marginalitat i fer-los persones amb drets i obligacions obligacions d'anar al carrer, obligacions d'interactuar amb gent gran obligacions de saber que estan en una, en una comunitat i que, hi ha, i que hi ha persones que tenen papers diferent al món i que tothom té els, els seus drets i els seus deures i que s'han de respectar per tant són dos projectes amb un contingut, amb un contingut diferent que sumen i que al final tenen per objectiu fer el que busquem tots fer ciutadans que realment seran el futur de Catalunya i que allò que sembrem recollirem i especialment és molt important en un moment com avui. Eh, és una aposta de país el que esteu fent realment, és una aposta de futur d'aquest país. Ja us he dit eh, tot el que volíem dir-vos des d'aquest de Ajuntament de Figueres, les diferents intervencions que s'han fet, eh, felicitar-vos per la tasca que esteu fent i esperem que eh, l'any que ve tornarem a veure'ns en aquesta època per l'entrega de la onzena edició i eh, que les complicitats que s'han buscat des de la Fundació Pallac, en Begú, en Palafrugell, doncs, puguin anar deixint xarxa de seguir aquelles petjades, aquell inici, aquell, aquella innovació, aquell, aquella visió pionera que va tenir Josep Pallac d'introduir en el món de l'educació uns valors i un compromís social. Benvinguts a Figueres, de que estigueu aquí i moltes felicitats als premiats. Bé, fins aquí el lliurament del desè Premi d'Experiències Educatives Josep Pallac. plau els premiats, amb els equips que vulgueu, farem una foto amb membres del jurat, amb les autoritats. I a tots, gràcies per venir fins a Figueres i fins una altra.